Нехай звикає до Дзенько то і бойових сурм. Голос зозулі змусив князя насторожитись, покласти руку на меч, моні, випірнові з темряви, мов зловісний птах легко і безшалесно зашепотів швидко і збуджено. І він нічого не запідозрив, коли я сказав йому про варязьких куптів, мовляв, завтра вийду до них. Отож, князю, слухай більшу частину дружини. Сховай на тому березі, в шинухах. Меншу, внизу угорського шляху, Щоб асколь не випурснув. Сам бери кільканадцять воїнів і приходь сюди зранку. Знай, я всіх ліпших мужів київських підмовив. Ніхто за ним руки не потягне. Тебе хочуть князем узяти. Чуєш? Не мечем град здобудеш. А добра воля князя відчинить тобі йому браму. Тільки присягнешся що захищатимеш, і лиха не чинитимеш. Олег кивав, погоджуючись, а сам думав про те, що мусить добре навстрити меча, гарно відпочити перед завтрашнім боєм. Скольд, чи як там його нині кличуть, міцнорукий, меча з них вибити буде важко, треба мати небо, яке вміння. Завтра сюди виведеш, вказав ближче до дерев. «На край галявини, щоб оголтатись не встиг». «Гаразд, виведу!» – зблиснули в темряві очі Моня. «То я піду?» «Зачекай», – притримав його Олег. «Тут хижа колись була. Дівчина біля неї ходила. Косу чорну й довгу мала. Що з нею?» «Не відаю?» – розвів поручними руками Монь. «Подейкою, що орда забрала. Десь і загубився її слід в степу. Густий вранішній туман сховав дружину Олега. Воїни затоптували багаття, залишаючи на піщаному березі великі чорні плями, ніби величезний звір пройшовся понад річкою. Зброя й щити не за ніч, аж обпікали руки». Човни важкі, неповороткі, вітрила набрали вологи, хлюпотіли, як після дощу, а малий Ігор, окатий довголиці, дрібно тремтів, тулив до Олега. Той сказав тримайся біля мене, не відходні на крок. І нічого не бійся, бо ти син князя, і сам князь зрозумів. Хлопче хотів відповісти. Але не зміг розтолити вуста, тільки кивнув. Покірливо дав себе перенести бородатому варягу над човен. Там примостився на носі, щоб дивитись на стрімкий безшелесний біг води. Він не розумів, навіщо його привезли до цього чужого берега і хочуть залишити отут. Дядько Олег сказав, що князюватиме у тому граді на високій горі. Тільки треба звідти мечами. Вигнати якогось Аскольда, який хитрістю сівся в ньому. Дядько Олег так і вчинить, бо він великий і дужий. Пристали до берега там, де починався угорський шлях. Гуртом, не їжачившись з писами, пішли вгору. Олег озернувся, сонце стрімко сходило над рікою, розворушивши туман, червоні клубки якого котилися берегом. На галявину не вийшли, сховались між липами. Чекати довелося довго. Войни повсідались під деревами, мовчали, тільки рвучко повертали голови на кожен шерех. Ігор теж сидів незворушно, водив очима за метеликами. Таких великих він ніколи не бачив. Іноді рука ніби сама тягнулася за метеликом, аби доторкнутися. Але, зиркнувши на своє обличчя дядька Олега, не наважилось. Проїхав на волах молодий рус. У воїни насторожилось, але він їх не помітив. Воли тягнули воза повільно, тому що довго було видно білу сорочку поселянина і чулося репіння у великих коліс. Знову тиша, зелена ущелена галявини, Годіння бджіл, сонце ледь не над головами опинилось, втикало гостю промію землю.